Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və selamu alə eşrafil enbiyəi və mursalin Nəbiyyina Muhammedin və alə alə alihi və ashabihəcməyin Rabb-i şirahli sadri və yasirli emri Və ahlul uqdatan min lişəni yafqahu qavli Amma ba'd Mühterem Müsləmən kardeşlərim Amnızı Allah'ın salamıyla salamlayıram Ha bir daha size Təqvalı olmağı, Allah'tan korkmağı Nesiyyət edirəm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 Bəzi məlumatlar da var ki, o məlumatları umumən qiyamət günü biləcəyik. Heç bu dünyada da bizə məlum olmayacaq. Cənnətdə hündür, <coughs> ucaq, qəsirlər var və həmçinin otaqlar mütəqillər üçün, müminlər üçün hazırlanıb. Allah s.ə. onların səbr etdiklərinə görə cənnətdə onlara bu qəsirləri, bu otaqları nəsib edib. Furkan surəsi 75-ci ayədə deyir ki: "Ulaya Onlara cənnətdə səbir etdiklərinə görə, dünyada səbir etdiklərinə görə cənnətdə otaqlar veriləcək. Otaq deyildikdə belə otaq şikləşməyin. Kənaca 20-25 nəfər tutur. Bu otağın nə boyda, əzəmətli böyük olduğunu Allah bilir. "Veyulaqqauna fiha tahiyatan Və onlara orada Mələklər salamlayacaq, onlar orada salamat olacaqlar, əminəmanlıqda olacaqlar. <gülüyor> bu otaqların bəzi vəsfini Peyğəmbar Azərələ mizah edib, deyir ki, cənnətdə olan otağın daxilindən xarici, xaricindən də daxili görsənəcək. Allah bilir, şübədən olacaq, bullurdan olacaq, nədən olacaq, necə olacaq, axır ki, bu gür gözəl olacaq. Allah dağla bunu o kəsilər üçün hazırlayıb ki, onlar kasıba əl tutar, cümək edər, danışdıqda gözəl tərzdə danışar, yumşaq olar, sərt olmaz, oruç tutar və hamının yatdığı zaman durub namaz qılar. Hamı yatır, kimisi yorğunluqdan əzəb əziyyət çəkib, elmsizdir, fəhləlik edir, başqa nə edəcək? Elm yoxdur bu adamda. Və ya <coughs> elimi var, hikmət yoxdur, yenə də fəhləlik eləyir. Çünki o elmindən istifadə edə bilmir. Və ya elmi var, lakin batil elmindir. O elmi də heç kəsə lazım deyil deyə ondan istifadə edə bilmir. Və ya lapis, günah edib, içki içib, ya zina edib, yenə yatır, qafildir. Və sən qalxıb Allahı 10 dəqiqə yad edirsən, namaz qoyursan,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 <gülüyor> Məşhur hədisdir, Cəbrəl ə.q. gəlir Peyğəmbər s.ə.m. yanına, deyir ki, xədicə gəldikdə ona Allahın salamını və mənim salamını çatdır və müjdələk onu cənnətdə bir qızıldan və gümüşdən, yəni, taş olan bir qəsir gözləyir. Elə bir qəsir ki, içində nə bir yorğunluq, nə də <gülüyor> e, nə yorğunluq, nə də səsküyü var. Odur qəsir onu gözləyir. Yenə, Başqa rövayətdə bu da cənnətdə qəsrin olmasına təvalət edir. Peyğəmbə s.ə.v deyir ki, cənnətdə daxil oldum, lakin yuxuda həqiqətdə ələyət kəsir daxil olmayıb. Cənnətdə daxil oldum <coughs> və ayaq səsləri eşitdim. Dedim, bu kimi ayaq səsləridir, dedilər ki, bu Bilal, radiyalarının ayaq səsləridir. Artıq Bilalın da cənnətdə olmasına işarə edir. Bu da bilirsiniz nəyə görəm. Şirəkət dəstəməz aldıqdan sonra bulduğu namaza görəm. Sonra gəldim bir qəsrin yanına və gördüm, qəsrin yanına bir cariyə gördüm. Bu cariyədən soruşdum ki, bu qəsir kimindir? Dedilər ki, bu, Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anh onun qəsiridir. Artıq bu da Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anh üçün şəhadətdir, cənnətdə olacaq. Və deyir cənnət, və bir pəqəmbar səsərimdir, Bu qəsirə daxil olmaq istədiyim Ömərə deyir Sənin qeyriyyətli olduğunu bilib Ona daxil olmadım Ömər radiyallahu anh öyrə ki Səndə ya Rasulullah sənə, səndən, mən, səndən də mən qıskanım Yəni sənə Allahın elçisi Səndə sən elə niyyət ola bilməz Qadın mənim həyatı yoldaşıma qarşı Qızıma qarşı və s. Rasulullah s.ə.m.in yanında qadınlar Hicabsız otururdular Çünki o Allahın elçisidir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 Yəni, bu adlardır yalnız, qəsir, çadır, ev, otaq, amma keyfiyyətə Allah bilir necə olacaq. Peyğəmbər s. deyir ki, Allah xatırına bir məscid dikərsə, Allah s.ə. də cənnətdə onun üçün bir ev bina edir. Başqa rəvaqda da deyir ki, kim gün ərzində 12 rəkət sünnə nəmazlarını qırarsa, Allah onun üçün cənnətdə ev bina edir. Bu da sahih-ül camid hədis 6-nın 234-cü hədis hədis səhildir. Gün ərzində 12 rəkat sünnələr hansılardır? Fəcr namazından əvvəl, zöhrdən əvvəl 4, sonra 2, mağribdən sonra 2, işərdən sonra 2. 12 rəkat namazı, sünnə namazlarını kim yerinə yetirərsə, cənnətdə onun sünnələrə bu var. İstəmirsiniz? Yerinə yetirməyəm. Yerinə yetirməliyik ki,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 Biz inanırıq ki, əgər o deyibsə, qeyb-aləminlə. Ağılına gələn danışmanız əsası var ki, danışır. Lakin əsası göstərməyincə, yüz o xəbəri qəbul edə bilmərik. İbni Teymiyə Rahimə deyir ki, cənnətdə günəş və ay olmayacaq. Çünki başqa rəvaidlər var ki, günəşlə ay cəhənnəndə olacaq. Bu, düzdür, səhirdir. Və gecə və gündüz olmayacaq. Bunu Allah bilir, Allah bilər.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 cənnətin iyisini duymasın. Başqara vaqıtdə zimmi, muzdla gəlib, düzəlmənlər üçün işləyən, müstə'min, əmnəmanlıq istəyən, yəni əmnəmanlıq istəyir müsəlmanın o himayəsini alır onu. Hə, hər hansı bir müsəlmanın hansısa kafiri himayəsini himayəti altına aldığı kafiri öldürmək cənnətdən insanın məhrum edir. Bu o deməkdir ki, kafirlərlə yalnız döyüş meydanında vuruşmaq vacibdir kafirlərlə yalnız döyük meydanında vuruşmaq olar. Ancaq əminəmanlı olan yerdə, onların muzla işlədiyi yerdə və s. Bu tür yerlərdə onları öldürənsənsə, haqsız yeri öldürmüş hesab olunursan və cənnətin burada deyir ki, 40 illik məsafədən belə hissini duymayacaqsın. Ha, bu gün cənnətin hissi tez hiss olunur. Sonra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 Peyğambar s.ə.v. gətirsəkdi, bütün əşəriyyətə kifayət edərdi. Biz bunu bilirik. Biz deyə bilməliyik ki, oradakı üzüm bizim dünyada olan üzümləri oxşayır. Keyfiyyətlə, qadla və s. Və cənnətdə olan ağaclar dünyadakı ağaclardan onunla tərlənir ki, onlar əbədidir. Cənnət ki, əbədidir, onlar da əbədidir. Daima bar verir, məhb olmur, Və bəzilərində kölcəsi altında minik vasitəsilə gedən şəxs 100 il gedir. O hündürlükdə ağac olur ki, onun kölcəsi ilə 100 il gedir. Təsəvvürləri gətirin. Ayə də buna dəlildir. Bu, hədisi idi, mən də Lakin ayə də dəlildir buna. Deməli, Vagiyə surəsi 30-cu ayə. Vazillim nəmdud. Uzaqılmış kölcəsi o Ağacın kölgəsi uzadılmış məmdud Uzun-uzadı olacaq Kölgə uzun-uzadı olacaq Hədisdə onu izah edir ki, 100 il Kölgəsi ilə gedəcək Sonra axırına çatacaq Həmçinin cənnətdə olan ağaclardan da Sidra sidratul pul Sidra ağacı Bu da yenə Allah bilir keyfiyyəti İzə ağacı olacaq Yərpaqları bir Peyğəmbər s.a.sələm Filin qulağı boydadır Yərpaqları və Yeddi samadan da o tərəfdədir. O ağacdır ki, onun yanında Peyğəmbər səsələm Cəbrail əsələm öz surətində görür. Həmsinin şəcəratın Tuba. Tuba adlı ağac. Bu ağacın da necə nəcürləyib, zə məlum deyil. Lakin məlum olan yalnız odur ki, o ağacdan cənnət əhlinin qeyimin paltarı bitəcək, çıxacaq. Meyvə əvəzinə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 Güzəl də zeylər. Peygamber məhəl qoymur onun dediyinə, yəni söhbət edir. Görür ki, sahabələr gülür onun dediyinə. Yədə ki, zahilin sualına biz gülürük. Sahabələr də görür ki, bədəbə ərəbdibinə sual edir. Gülürlər və Peygamber s.ə.v. deyir ki, nəyə gülürsünüz? Zahilin alimə sual verməsinə gülürsünüz. Zahil alimə sual verməlidir ki, öyrənsin, bilsin bilmədiyini və hə, bu da dəlildir ki Peyğəmbər s.ə.v alimdir və alimlərin alimidir Peyğəmbər s.ə.v baxır ona deyir ki cənnətdə ağac olacaq o ağacın üzərində həmən cənnət əlinin libası bitəcəyik üç dəfə təkrar edir sonra cənnətdə olan ağacların gövdəsi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 Allah onlar da yenə bizə hizmət üçün yaradacaq şey, biz istədiyimizdən yeyək, içəyi kəf edək. Quş əti, məsələn, Qaqiyyə suresi 21-ci, 22-ci ayədə o qeyd olunub. Və ləxmə tayirin min mə yəştəhum və <coughs> hurunin. <coughs> İstədiyi iştəhaları çəkdiyi qədər quş əti yiyəcəklər və huriyyələrlə evləndiriləcəklər. İstəmirsiniz, uğraya ilə evlənəsiniz. İstəmirsinizsə gedin yatın, yuxurda şeytan gəlib sizlə nə qədər istəyir, Siz evlənsin. Sonra Rasulullah s.a.v. hədisdə izah edir ki, orada olan quşlar, ey, quşların boynu, dəvənin boynu kimi olacaq. Bu hədisə oxuyanda dərhal mənim yadmanın ququşu düşdü. Amma sonra dedim ki, əstəxvır Allah. Yəni, əstəxvır Allah, çünki heç bir şey cənnətdə olan nimətlərə oxşaya bilməz.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 müminləri müjdəliyə bilərsiniz ki əgər iman gətirsəniz hər bir müminə deyə bilərsiniz ki əgər iman gətirsəniz iman gətirsəniz nə deməkdir? Bu bir ay ərzində danışdıqlarıma iman gətirsəniz və o danışdıqlarıma iman gətirdikdən sonra gətirdiyiniz, e, yəni iman gətirdiyiniz Allahın əmürlərini yerinə etirsəniz qadağan etdi, qadağa, etdiyi şeylərdən çəkinsəniz yəni salih əməl etsəniz o müjdə sizə da aiddir mübəşirilləzinin əmənə və əməl-us-salihat anələhum cənnət iman gətirib salih əməllər edənlərə müjdələr ki, onları cənnət gözləyir. Nədir cənnət? Təcrinin altında ənhar, qızbəra altından çaylar axan cənnət onları gözləyir. Kullə nəruzukun minha min semarətir riskən qalu həzəzəzə ruziqnə min qəbl. Hər dəfə onlara ruzuq verildikcə onlar deyəcəklər bu ruzulardan artıq bizə verilmiş.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 deyiləcək və ləhum fiyhə əzvacın mutaharətun və ləhum fiyhə xalidun bundan əlavə onlar üçün tərtəmiz, pak zövzələr olacaq və bu cür neyməti içində onlar əbədi qalacaqlar müəllif bunu dəlil gətirir ki onlar əməlinə görə öz əməllərinə, etdiyi əməllərinə görə cənnətə daxil olacaqlar amma biz bu fikirlə razı deyilik çünki heç kəs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 Bəlkə də Allah bilir, bəlkə də Allah onun zəhənləmə gedən yolunu asanlaşdırar. Ona görə yaxşı-yaxşı düşünün. Kim elm üçün yola düşənin yolunu kəsərsə, ona mani olarsa, ona narahatsılıq törədərsə, məsələn, kitab oxumaq istəyir, gəlib baş beynini xarab edir. Yanında musiqiyə qulaq asır, nə bilim, nəyə qulaq asır, kompüter qoşur, oynayır, mani olur, yayındır onu elm oxumaqdan və ya dərsə getmək istəyir də, yəni nə edirsən, dərsə gedirsən. Gedə yüz vuraq, nə bilim, gedə filan qızın yanına, gedə filan yerə. Və ya sabah bunu bu adamın imtahanıdır. Gələr, oturur yanında, başlayır anekdot danışmağa, boş-boş şeylər danışmağa, güldürməyə və s. və s. Çünki özü avaraddır. Özünün işi yüzü yoxdur. Və onu da elindən yayındırır. Onlar bilsin ki, yəni qorxsunlar ki, Allah Subhanahu taala onların cəhənnəmə gedən yolunu asanlaşdıracaq. Onlar bundan qorxsunlar. Həm elmə olan, elmə həvəsi olan şəxsi, elmə olan, elmə həvəsi olan şəxs isə əmin ola bilər ki, Allah Subhanahu onu qoruyacaq. Bu bəzi narahatlıqlar, bəzi şeytanın vəsvəsələri, bəzi insan şeytanlardan olan, insanlardan olan şeytanlar müqəqqət şeylərdir. Ola bilər gəlib səni yanından keçsin, vəsvəsə versin. Döz, səbir elə. Allah Subhanahu səni sudan quru çıxaracaq və çətinlikdən sonra asanlıqlar göndərəcək. O asanlıqlar ki, o, o asanlıqlar sənə gəldikdən sonra artıq heç kəs sənin qabağında dayana bilməyəcək. Sənin yolunu Allah s.ə.vələ açacaq, şeytan da sənə bata bilməyəcək. Elə olmasaydı, req. s.ə.vələm deməzdi ki, cənnətin ətrafı çətinliklə doldur və çətin olaraq kimsə düşə bilsin. Doğrudan da, 90-100 nəfərdən biri olaraq düşür çətinliklə. Bizim bir müəllimimiz var idi, bunu izah edirdi, düzdür, öz məntiqi ilə izah edirdi. Amma məntiq var idi onun izahində. Həqiqət isə Allahın yanındadır. Həqiqəti Allah bilir. Deyirdi ki, qiyamət günü Adəm a.s. deyələndə ki, hər yüz nəfərdən birini çıxar cənnətə. Əvvəlcə, əvvəlcə, yalnız iman gətirənləri çıxaracaq. Haradasa bir həştad məsəri tutaq ki, yerdə qalan hansı kafirdir, imanı gətirməyir. Sonra, iman gətirib əməl edənləri çıxar bu da haradasa bir 60 nəfər 50 nəfər sonra iman gətirib əməl edib və əməl etdiyi şeyə zamanatı dəvət edən o şəxsləri çıxardacaq bu da haradasa 10 nəfər, 15 nəfər və sonunda bir nəfər ki soruq sualsız bir başa gedir bu üç şeydən sonra çətinliklərə səbr edən Deyilər, hər dəfə özünüzə sual verin iman gətirdik, əməl etdik, dəvət etdik. bu üçüncüsü ən çətin şeydir. Dəvət etdik. Hanı? Dəvət edəndə səbr etdik. Bir az dəvət etdiyini gördün ki, təzyiqlərə məruz qalırsan, dərhal dəvətdən əlini üzünkü yox, bu mənlik deyil. Bəs kimlikdir. Sən niyə değildisə, əvəzdə nə bunu? Öyrənmirsən bu məsuliyyəti boynuna götürmüsən? Dəvət edə bilməzsən. özünə görə məsuliyyəti var. Əgər biz uşə öz üzərimizə məsuliyyəti götürmüşüksə, bunu bir zərf deyək. Camata mürəkkəb məsələləri başa salmaq, gedib araşdırmaq, tapmaq, səhih olduğunu, olmadığını. Elə bilirsiz ki, gəlib soruşanda ki, bu hədis səhihdir. Buna demək ki, bəli, səhihdir, asan məsələdir. Kim kim deyə bilər ki, bu hədis səhihdir və ya zəifdir, bir dəfədən. Mütləqin məsələdir. Hər hansı bir şəriyyət hökümünün bir, bir, bir, bir dəfədən demək ki, bəli, bunu belə etmək lazımdır. ya bu sünnədir, bu vacibdir, bu haramdır. Bu çətindir, bu çə basan şey deyil. Sizin boyunuzda olan nədir bəs? Oturub durduğun adama deyəsən ki, Allah təkdir, Allah göydədir. Bu çətindir. Bunu başa salmaq çətindir. Yoxsa bunu başa salmağa da şeytan sizin dil bizi bağlayıb, qoymur başa salmağa. Başa salmayın.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 Nə deyən görəm, o birinci baxırınızı nə idi? Deyan, deyan, deyan, mən özünü soruşacam. İmtihan olmadı. Sənlə soruşdum qardaş. Sorub adam Olmamısan dəstə. Uşaq mən dəstə yoxdur. Deyir, e, hamınız dəstə yox idi. Bir də mən idim dəstə. Bizə də bir-iki nəfər var idi. İmtihan olmacaqlar, sonra? Allah, Allah biz. Ay, sol. Allah bizə. Allah bizə. Nə olacaq? Gəsmişliklərin uşaqları. Ola da onlar var, ola da onlar daşıq. Eyni-eyni-eyni. Şimdi beni çaşdırmaq üçün sizə deyirəm. Heç kəs, heç kəsin, Allah s.ə.v. Lət əzəri, vazirətini vızirə oxuram. Heç kəs, heç kəsin günahına görə cavab daşı var. Bu zəif uqdurma bilirsiniz, da? Hə, cina kəhəm. Bu olan uşağın atası da, oğlu da, nəvəsi də, babası da hamısın. Cəhənnəm deyirdi, güə ki. Cənnətə daxil olanların da miqdarı barəsində ümumən Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, ən çox İslam ümmətindən cənnətə daxil olacaq. Lakin xüsusən hədisdə gəlir ki, cənnətdə 120 cərgə olacaq. 80-i müsəlmanlar olacaq. Cənnətdə olanlar barəsində, yəni cənnətlə müjdəələnənlər barəsində. Bular diqqətlə qulaq asın. Bu addımları bir-bir soruşacağam üstdən. Yanımızda qalsə əgər, ya da kağızı götürürsünüz, bir-bir yazıb əlavə Nə on nəfər? İndi gör, nə qədərdir? On nəfər ancaq bir dəfə müjdələnib. Həm. Bu sayıdır Xudriyə radiyallahu anh deyir ki, cənnətlə yaşlı olanların arasında hörmətli olanlar Əbubəkir ilə Ömər olacaq. Yaşlı necə? Yəni ki, belə deyək, axsaqqallar. Əbubəkir ilə Ömər radiyallahu anh olacaq. Calanların arasında olan hörmətli İsa kim olacaq? Əh, hə, Həsən və Hüseyn olacaq. Əli Allah ana. Qadınların arasında hörmətli olanlar kimlər olacaq? Xadicə, Hədisə. Ayşə ayrı, başqa Məryəm. Hə, Asiya, bir də Hədisədir. Bir də Məryəm. Bunlar varisində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah Subhanahu taala Quran Kərimdə Al-i İmran surəsi 42-ci ayədə deyir ki: "Va isqaletil məlailəka Aləmlərdə olan bütün qadınlardan üstün etdi. Xadicə barəsində də bəyəxt edim. Şərti bunun üçün or orada cənnətdə qədir ev hazırdı. On nəfər cənnətlə müjdələnmişdir. 4 xəlifədi: Əbu Bəkrə rəzıhullahun, Əli rəzıhullahun, Təlhə, Zübeyr və ibn Əvf. Said ibn Waqqas, Said ibn Zayd, bir də Əbu Beyd ibn el radiyallahu anhum. Sonra Cəfər ibn Əbi Talib radiyallahu anh. Bilirsiniz, cənnətdə Allah Subhanahu taala onun kəsilmiş qanadlarının əvəzinə qanad verir. Peyğəmbər sallallahu deyir ki, gördüm Cəfər ibn Əbi Talibi uç qanad verilmişdi, quş kimi uçurdu cənnətdə. Və sonra Əhmzə ibn Əbdülmuttalib radiyallahu anh <gülüyor> Dəyir ki, cənnətə daxil oldum Dünən Sözsüz ki, yoxuda olub Peygamber sallallahu aleyhələm Cənnətə daxil oldum, baxdım Ora bura, gördüm ki, Cəfər ibn-i Abit-alib, meleklərlə Bərabər uçur Və Həmzə ibn-i Abdül-Muttalib Çarpayın Üzərində uzanıb, dincəlir Sahih-i Cəmiyyədə də hədəs 3358-ci hədəsdir <gülüyor> Başqa rəvayətdə də 3500 69-cü əsdidə deyir ki, şəhidlərin ən hörmətlisi, cənnətdə şəhidlərin ən hörmətlisi Əmzə ibn Əbdülmuttalibdir, rəziyallahu anh. Sonra Abdullah ibn Salam, bilirsiniz də kimdir? Yahudi, İslamı qəbul etmiş yahudi. Əburulay ibn Salam və digərləri, Muaz ibn Cəbəldən rəbayət olan Əli Əs-Səfeyan var, zəfərləndir ki, Abdullah ibn Salam 10 on nəfərin 10 O, müjdəələmiş on nəfəri qəsd edir orada on nəfər 10 nəfər toplumunun çərisində 10-cu şəxs hakin cənnətdə olduğunu müjdələyir sonra Zeyd ibn-i Hərisə bilirsiniz kimdir Zeyd ibn Hərisə, Usəmə bin Zeydin atası Cəhfər ibn-i Abit bir yerdə mute döyüşündə şəhid olan ilk şəhid olur, sonra Cəhfər ibn-i Abit sonra üçüncü sahabə <coughs> Rasulullah s.a.v. der ki, cənnətdə daxil olduğum bir cavan qız Rastıma çıxdı. Dedim ki, sən burada ne edirsən? Sən kimin e, zövcəsisən? Kimə məxsussan? Dedi ki, Zeyd ibn-i Hərisəyə, radiyallahu anhəyə. Sonra, Zeyd ibn-i Amr ibn-i feyl, bunun da Peyğambar s.ə.v deyir, cənnətə daxil oldun və Zeyd ibn Amr ibn-i feyli ikinci dərəcədə, mərtəbədə və ya iki, iki dərəcənin ona məxsus olduğunu gördüm hamsinin Harisa ibn Numan radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alayhi ki Cənnətə daxil oldum və Quran, yəni səs eşidim, kimsə oxuyurdu. Soruşdum ki, bu kimdir? Nə gözəl oxuyur? Dedilər ki, bu Harisa ibn Numandır. Və Rasulullah sallallahu ve sellem qeyd edir ki, nəyə görə hansı əməlinə görə cənnətə daxil oldu? Ata ona qayğıkeş olduğuna görə də hər hansının deyir sizdən hər biriniz qayğı keş olarsanızsa cənnətə düşürsünüz. Bilal ibn Rabah bayaq izah etdim ki, dəstəmaz namaz oxuduğuna görə. Sonra Abu Dahha Rasulullah sallallahu alayhi və sallam deyir daxil oldum cənnətə. Deyir, deyir ki, cənnətdə nə qədər xurma budaqları var ki, Abu Dahha naxustu. Bu da onun zənnətə düşəcəyinə dəlildir. Sonra Uqqaş ibn-i Məhzəm, o da o 70 min nəfərdən biridir. Sonra o sualsız zənnətdə daxil olan. Ki deyir, mənim üçün dua edir ona. Və bir də Varaq əbni Nəvfəl. Ona radiyallahu anə demirik, Anzaq Rahiməhullah bu nəsrani dinində olub, həqiqi nəsrani dinində. Peygamber sələm deyir ki, Varaq əbni Nəvfələ söyməyin, həqiqətən onun zənnətdə olduğunu gördüm. Allah bizi eşidib faydalananlardan olsun. Cənnət əhlinə üçün. Subhanallahi ve bihamdih, eşhedü en la